وكل شيء مما يجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسية والصور والقلم واللوحة ليس يفن شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا يسبب أن تحرق sve će nestati sve će biti uništeno što je Allah subhanu wa ta'ala odredio i stavio obavezu da propadne osim, on je spomenuo sedam stvari Imam Barbahar je spomenuo sedam stvari dodat ćemo još jednu osmu stvar koju ni on spomenuo a za koju postoji dokaz da neće nestati spomenut je džennet i džahnem znači, ove stvari imaju svoj početak Allah je stvorio Stvorenje su od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nema i svoga kraja. Zato ćete malo naći, recimo, u dijelima koje možete čitati ili knjigama. Našte vi, učenici kao za džernet neće nestati, za džernem i tako dalje. Ali da su poredane, to je korist ovakvih malih knjiga metnova od prvih generacije muslimana koji ste sažili. Sad daš, poredali stvari i onda ti zapamtiš da ima osam stvari koje neće nestati. I naučiši i goto rašistiš. I to je prednost Mekteba. Mekteba gdje on te tebe poreda, na primjer, kojiš u Mekteba, on zna. Ruklove namaza. Zna vađbe namaza. Zna šartove. Zna mu stahabe. I on nauči. To je prednost kad uči čovjek metinu. Sadatele. Sažito. Učenjak mu je on sakupio i on ide tim pravcem. I ovo, kažem, odlika prvih knjiga koji su pisane. Odlika velikih učenjaka koji su malo govorili ili malo su napisali ali ono što su napisali biva krupno jer biva sažeto Jannet i Gehennem zatim marsh zatim kursi a kursi kako je protumačen jeste mjesto tačno jeste Allah subhanahu wa ta'ala duše duše pero, ploča leu el mahfuz ploča On je spomenuo ovih stvari. I osman stvar jeste ova kost repnjača koja se nalazi na kraju kičme. Kako bih visio Allah poslali izgleda 7, to neće istruhnut. istruhnuti. I to ne može istruhnuti. I iz će Allah subhanahu wa ta'ala ponovo stvoriti šta? Tijela. Jer znamo da uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kullu še'in še še še halikun illa vođhe. Kullu še'in halikon illa Svaka stvar će nestati osim lica Allaha subhanu wa ta'ala. Ibiće lice tvog gospodara u veličanstvu i ukram. Samo će lice tvog gospodara ostati. Sve što postoji mimo ovih 8 stvari, kažemo nestaće, a onda će Allah subhanu wa ta'ala proživiti stvorenja na onome na čemu ih je usmrtio. I pitaće ih, pitaće ih, što bude htio, zatim skupina će uđeneta, skupina uđehenem, a nakon toga, Allah subhanu ta'ala, sva stvorenja koja Allah subhanu ta'ala nije stvorio da ostanu, će pretvoriti u šta? U prašinu. Znači Allah subhanu wa ta'la će proživiti životinje, će kasnije, na primjer, koje neće ući u džernet, koje neće ući u džernet, nisu stvorene toga, nisu stvorene da budu vječne, nego će i proživiti Allah subhanu wa ta'la nasudni danu, izvršit će se kisas odmazda, čak da će ovca, kojoj je druga ovca okrnula, rok, uzeti taj svoj hak. Potpuna savršena pravednost Allah subhanahu wa ta'ala. A nakon toga Allah će pretvoriti ih u prašinu. To je dan, to je trenuta kada će nevjernik Kada će nevjernik reći kamo sreći da sam prašina bio. Htio da kaže kamo sreći da sam na dunjalku bio šta? Životinja pa da me Allah subhanahu wa ta'ala sada pretvori u prašinu. Kad bude vidio kako će Allah subhanahu wa ta'ala pred njegovim očima pretvoriti ono što nije Allah stvorio da ostane vječno pretvoriti u prašinu 40. tačka